додала знущально. Чи є сенс продовжувати розмову? Неодмінно і бажано не тут. Ага, ага. Зрозуміла Юлька. Так ось як просто це відбувається. Просто і швидко. Що ж, пригоди тільки починаються. Що тепер? Втеча по-англійськи, таксі, в кращому випадку готельний номер, в гіршому холостяцька квартира заставлена пляшками і старими бляшанками з-під бобин із закам'янілими недопалками. Помста Аліко? Але за що? За те, що на ньому ось саме в цю мить гронами висять п'яненькі актрисульки? Дрібно, мадам. Помста Андрієві? За Елько? Але до чого тут Елька з Андрієм? Помста за весь жіночий рід? Але чому така місія саме на ній? Ні, швидше за все, міркувала Юлька, пропускаючи повз вуха торкотіння турецького светра, це бажання буде раз збочити зі шляху високого мистецтва на ту саму криву, що веде до самознищення. Тобто от зараз поїде вона з цим миршавеньким до готелю, і це буде вважатися її первісним гріхом. ги теж дрібно, мадам. Вибачте, я не вчула, що ви там казали про... Росіяно ну, промовила вона, вже точно вирішивши, так мілко плавати вона не буде. Він крутив у руці флешку. Ось тут матеріал, тобто щось на кшталтки на Я хочу, аби ви прочитали, а після того ми зідзвонимось. Щось не зрозуміла, сказала вона механічним рухом, беручи флешку. Ви що, усіх так клеїте на флешку? Тільки вас, відказав він. Я, до речі, тричі дивився блакитну квіточку у вашому тюгу. Це збентежило тільки те, що він підвівся і розкланявся. «Вибачте, мушу йти, я не любитель вечірок, я вам зателефоную. Тільки, благаю, прочитайте». Він помахав рукою і пішов крізь зал, розціловуючись з кожною і ручкаючись з кожним, хто наближався. «Наближалися, до речі, з неабияким піететом», – відзначила Юлька. Алік тулився до неї в таксі і завалювався на плече, з пристрасним зізнанням, що вона найкраща, і що він шалено скучив за нею. Від його велетенського тіла йшли потужні, по дитинному наївні хвилі добра. З якого такого дива, подумала Юлька, Бог розпорядився цим розкішним тілом так, що вона належить їй. З усіма тельбухами, а головне серцем. Навіть нудно. Варто щось отнути. Принаймні подивитися, що там на тій флешці. Чи не стриптиз у виконанні її сьогоднішнього знайомця? Допхавши Аліка до ліжка, Юлька пірнула туди ж із ноутбуком, вставила флешку. Там був лише один файл із назвою «Гвер і Келих». Почала читати, не розуміючи, до чого тут вона, Юлька. Аудіокнижка «Гвер і Келих» Зимовим днем 1760 року, днем не надто сонячним, але й не надто холодним. Козопас Костянтинос з Бурсем мав гарні торги в сусідньому селищі, довгу назву якого міг вимовити лише священник. Три кози, обчесані, мов найдорожчі скакуни, волооки, з хитрющими відьомськими очима, принесли йому приємне поповнення в бюджеті двома золотими дукатами, котрі він поклав собі під язик. Щасливий, він повертався до Бурса з твердим наміром оминути Гендель, аби не порушити приємного присмаку монету у роті, кращим за який міг бути лише поцілунок лалі, кортизанки з кварталу Троянд. Того ж грудневого дня малий Фелікс Станіслав знайшов у сніговій кучугурі мертвого горобця, скляного від холоду, з одним відкритим оком, яке поглянуло на нього з подивом. Станіслав заплакав і ковтнув плач, мов ложку тертої редьки з медом. Зілля ненависного, але необхідного при застуді. Цим же днем, в морі, синій кит перевернув човен з трьома рибалками, зайнятими здобичу китового вуса для суконь, котрі шилися так далеко, що будь-який зв'язок між морським чудовиськом і світськими забавками здавався такою ж дивиною, як існування людей з собачими головами на іншому краю землі. Ніякого зв'язку не було і не мало бути між усіма тими подіями адже зв'язок між подіями може бути, якщо між однією та іншою існує, бодай, якась поповина обстави. Але обставина у вигляді дороги, котра вела козопаса повз квартал Троянд, цілком логічно привела його під самий будинок чарівної лалі і лишила там його на три довгі дні, аж доки останній дукат сам по собі не викотився з-за щоки і не зник між персами волоокої красуні. А Костянтинос ловлячи порожнім ротом вітер, побрів додому, без жодного подарунка для молодої дружини, котра вже третій день лежала в гарячці після народження другої дитини, дівчинки, чий голос виймав з неї душу, обтяжену знеможеною плоттю. «На, тримай!» – сказала туркеня акушерка.